Det ved jeg militært ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Yusuf Saken, Uddannet som kant mag i historie fra Aalborg Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale ekskron. Hej Yusuf, og velkommen til. Tak. Nå, men Yusuf, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Osmaneriet. Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er Osmaneriet? Øh, osmaneriet var øh, et imperium, der var grundlagt af Osman den første. I, øh, i det, vi kalder Tyrkiet i dag, i Anatolien, i den vestlige del af landet. Og, øh, og det er et, et, et, et, det startede som et fyrstendømme, som øh, gik i, øh, i krig med, mod Byzantinerne, og stille og roligt øh, begynder øh, den, det lille førstendømme til at ekspandere sig til, til, et, til et imperium. Og et stort imperium, gælder man til? Et meget stort imperium, der fordeler sig faktisk på tre kontinenter. Øh, Nordafrika, Mellemøsten og Østeuropa. Faktisk når de helt frem til Wien på et tidspunkt, og så det sydlige del af Ukraine. Jamen, kan du så kort opsummere Osmaneridets historie? Ja, altså Osmanerid efter Osman den Første, der grundlægger det. Efter han får nogle sejre mod byzantinerne, så får han en enorm prestige inden for det muslimske verden. Og mange begynder at tilslutte sig ham. De andre, især de øvrige tyrkiske fyrstendømmer. Og øh, hans søn især, øh, de kommer over på den anden side af vandet og Marmara-havet og øh, er i Thrakien det vi kalder den sydlige del af Balkan, hvis mm. vi vil kalde det Og derfra, der begynder de sådan stille og roligt, sådan helt pragmatisk og Europa flere og flere landområder, Og man skal ikke se det som sådan meget sort og hvidt med en krig mellem de kristne og de muslimer. Der er også nogle alliancer på tværs og sådan noget, så det er ikke sådan, er ikke sådan er ikke -krig. noget, der... Det er ikke Det er ikke en religionkrig. Nej, altså, i, i, i argumentet er det, men det er noget, der sådan udvikler sig stille og roligt helt pragmatisk, okay. og, og, og, og, og, og inden for øh, f, øh, et par generationer, så er de, så er de, de er godt ekspanderet. Hvornår sker det her? Æh, det er altså, Osmanerød bliver grundlagt i 1300-tallet, ca. 1299, og hele ekspande, ekspansionen, stille og roligt, det sker frem mod øh, 1453 Okay, og det, altså er det bare en lang krig, eller en lang øh, mere ekspanderer? Altså, at gå i krig med, med nabolandene, og ja, altså, det it det? Ja, altså, den ene nabo, som er ens allieret, bliver på et tidspunkt ens fjende, og på den måde sådan stille og roligt, der begynder de at ekspandere. Så det er, ikke, sådan en, altså, det er jo mod forskellige aktører og forskellige riger, de går i krig mod. Øh, og, og, og det sker, sådan, det, det, det sker ikke sådan på et hug, selvfølgelig, men, men stille og roligt hen over tid. Og, og på den anden side har de også en masse fjender i øst, øh, så de, er sådan, øh, de har fod i begge lejre, og, øh, og man kan sige, at de, til søs øh, i Nordafrika, der har de nogle forskellige øh, korsarstater: Algier, Tripoli, øh, som altså er Libyen i dag, og så Tunis, øh, som vi kalder som Tunisien i dag, øh, de går faktisk øh, i, i krig mod øh, kristne, skibe og øh, handelsfolk til søs. Nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvis, hvis jeg tager det op imod Romeriet. Hvad, hvad var størst? Er det Osmaneriet så? Eller? Jeg vil nok sige Romerriget. Romerriget, ja, men, men det, vi er tæt på? Eller hvad? Jeg kan godt sige, at, altså, ja, det kan man godt, fordi det Osmanerne gør, når de erobrer Konstantinopel i 1453, det er, at de faktisk overtager titlen. Øh, altså ham, der erobrer Osmaneriet, det er med den anden. Og han, øh, og han overtager faktisk titlen som Kajseri Rum, som betyder Romernes kejser. Og de eksisterende institutioner, dem får han også etableret i rige, og han flytter sit, øh, sit hovedstad fra Edirne til faktisk Konstantinopel. Så han gør det til deres, øh, altså Konstantinopel som er Istanbul i dag, det bliver faktisk hovedstaden. Så han overtager den romerske trone ifølge ham og ifølge nogle moderne tyrkiske historikere i dag. Okay, og hvordan slutter det her så? Øhm, ja, altså efter med den anden. Så er der lige et par generationer igen i det osmaniske rige, som ikke bliver ved med at ekspandere faktisk, og de beleger ravien. Øh, men det, det lykkes dem ikke, der, der stopper festen simpelthen. Og øh, derefter, øh, der kommer sådan en nedgangsfase for osmanerne, hvor de går i en, en lang og udmattende krig mod Rusland. Øh, og de er russerne, der udmatter dem simpelthen, og i, i løbet af det, så er der oplysningstiden og industrialiseringen, og det kan osmanerne ikke rigtig følge med i. Og øh, bogtrykkeriet, for eksempel, det kommer først i 1800-lige osmanerne, og så, så de er ret langsomme med alle de teknologiske og de forskellige idéer, der er ude i Europa. Så efter krimkrigen, der begynder det især at gå galt for, for osmanerne, øh, fordi der er en hel masse, øh, altså efterfølgende kommer der jo nogle idéer som nationalisme og sådan nogle ting, og osmanerne er jo, øh, hvad skal man sige, har jo kontrol over Balkan, og der er Serber og der er forskellige minoriteter, der gerne vil have selvstændighed hvor nationalismen faktisk plusser op. Og det samme kan man sige om araberne. Øh, og det der så er dødstødet, det er øh, særligt to krige, jeg vil sige Balkankrigene, hvor det meste af Balkan faktisk løsriver sig. Og så når Osmanerne indtræder i 1. verdenskrig, så er det araberne, der gør oprør øh, i samarbejde med britterne. Og øh, der kan man sige, hele den her idé om at være et stort imperium, og det falder til grund. Hvor er så det store vendepunkt ved Osmaneriet, ifølge dig? Altså, jeg vil sige, at der er to, faktisk. Ja. Øh, sådan set ud fra Osmaneriet, og, og, og, og hvad der er, hvad er sådan afgørende for dem øh, i sin tid, der vil jeg sige, at det er Europa 1 Konstantinopel. For det, det gør sådan, at man bevæger sig fra at være den her mellemøst-imperie, eller et mellemøst-rige til at være et rigtigt imperium, der faktisk øh, ser lidt op til Romeriet, og, øh, og gør krav på Øh, på, på, på, på, hvad der så følger med der. Øh, og, og ham, jeg fortalt om med den anden, for eksempel, øh, han havde jo faktisk øjnene vendt mod Rom. Okay. Han ville jo faktisk gerne øh, i erobre Italien. Og, øh, og han, det lykkedes faktisk også at ham på, at Europa halen af Italien, som vi kender i dag, og Trantoborgen, dem tror jeg, de har overtaget i 11 år. Så det, hans, hans idé var faktisk at, øh, at overtage hele Italien og gøre krav på hele Romerid faktisk, ikke? Jo. Øh, men han dør. Inden han når det? Han, inden han når det, ja. der er det Under forberedelsen til erobringen af, af, af, af Italien, der dør han. Så det er jo også lidt et, død, et, et, et, et blow til, til Osmanerid. Ja, det er det, helt sikkert. Hvad er den anden ting, så? Den anden ting, det, det, det, det vil jeg sige, første verdenskrig. Ja. Det er, øh, det, der, der, der, der taber tyskerne, der taber Osmanerne, og så går ridet af hinanden, simpelthen, ikke? Jo. Øh, og øh, oven i det, efterfølgende, så begynder der en, en, en hvad det, en, en frihedskamp i Anatolien, øh, som Kemal Atatürk han, han fører og øh, han får etableret så øh, Republikken Tyrkiet, øh, som jeg vil mene faktisk ikke er en selvstændig altså det er ikke noget altså, jeg vil sige det var en en en, en ny måde osmanderet øh, hvad skal man sige fortsatte på det var bare i form af republik så det var en en, en en styreskift men det var de samme soldater og de samme byråkrati, og det var bare landet der skiftede styreform. Hvorfor er det så vigtigt at lære om osmaneriet i dag? Det er meget vigtigt, fordi vi forstår bedre de, de kulturelle sammenstød, der er i, i de forskellige områder. På Balkan for eksempel ved vi, der er masser mellem for eksempel serberne og albanerne, og i dag ved vi for eksempel Israel med palæstinenserne, og det er selvfølgelig også en anden historie men og Irak og, og, og, og så så. så alt, hvad der er øh, hvad skal man sige, konflikter, vi kender i dag, det har en tæt øh, tilknytning til historien, og, og, og også har en relation til Osmanerid. Okay, så for at forstå konflikterne i Mellemøsten, for de forskellige konflikter, der er i hvert fald, så er det en god idé lige at læse lidt op på Osmanerid, fordi de har alle sammen en, en, en sammenhæng med de her konflikter, er det rigtigt? Ja, de, ja, det har de, helt sikkert. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Osmaneriet? Jeg tror, de tre vigtigste ting det er faktisk at forstå Osmanerids tidlige fase øh, efter grundlæggelsen. Og så vil jeg sige hele den her storhedstid, de har haft, øh, fra, fra Mehmet den anden til, til, til Suleyman den første. Og, øh, og, og derefter der vil jeg sige nok øh, deres indtræden i første verdenskrig og alle de eftervirkninger, der har været efterfølgende. Så jeg i hvert fald, det var meget kort og præcist, det var dejligt, så jeg i hvert fald skrevet den tidligere fase. Altså det er vigtigt også lige at forstå, hvordan startede hele det her Osmanerid, hvordan opstod det. Nummer to, det er faktisk, hvor stort Osmanerid egentlig var, for det kan man måske godt lidt negligere, ja. hvor gik det var, og det gik faktisk helt ind i Europa. Ja. Og til slut, så er det altså deres indtræden i Første Verdenskrig, som også blev deres fald, altså Osmanerids fald. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, så, Josef? Ja, det mener jeg ikke. Det er sådan... Øh... Kort og godt, det er, hvad Osmanerid er. Tak, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Lexma der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på leks.dk, der er Danmarks national leksikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.